Ca să ne vremnicim noi a asculta sfânta evanghelie pe Domnul Dumnezeul nostru să-l rugăm Doamne, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește. din sfânta evanghelie Matei, citire să luăm amintă, slava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 a trimis oștile sale, a nimicit pe ucigașia, aceia și le-a răscetat-o. Atunci a zis robilor săi, nunta este gata, dar cei poptiți, n-au fost vrednici de ea.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 În cu cel de afară, Acolo va fi plânsul și scrâșnirea dinților, Căci mulți sunt chemați, dar puțini. Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Prietene, cum ai intrat aici fără să ai haină de nuntă? Frați Domnul și Mântuitorul nostru Iisus Hristos, multe pilde minunate ne înfățișează pentru a ne pregăti cât mai bine și-a ne curățit sufletul pentru împărăția cerului. Una din pildele minunate este și pilda cu nunta fiului de împărat, pe care am auzit-o din Sfânta Evanghelie de astăzi. Această pildă despre nunta împărătească a fost rostită de Mântuitorul cu vreo patru zile înainte de moartea sa marți în săptămâna cea mare, să fim culoare aminte ca să nu pierdem folositoarele învățături ce le desprindem din frumoasa pildă. Pentru a putea fi primiți la ospățul de nuntă al Fiului lui Dumnezeu, nu e de ajuns a fi numai botezați și a avea credință ci trebuie să fie omul îmbrăcat cu harul sfinților, adică să aibă sfințenia și dragostea creștină. Pentru aceasta se cuvine a ști care este haina cu care trebuie să fim îmbrăcați ca să intrăm la ospăt. Și mai trebuie știut cum trebuie să ne agonisim o astfel de haină curată, și împodobită pentru nunta dumnezeiască. Și mai mult trebuie să știm și să tremurăm de frică că această haină, după ce am agonisit-o, se poate murdări, se poate fura, se poate pierde. Și tocmai când va fi vremea să ne prezentăm la nunta Fiului de Împărat, ne vom afla ori cu ea murdară, ori cu ea ruptă, ori fără de ea, adică goliți de orice bine. De aceea să înțelegem bine rostul vieții creștinești pe pământ, ca să nu ne aflăm atunci înșelați. Împărăția cerurilor însemnează Biserica lui Hristos. Împăratul care prepară nunta Fiului Său este Dumnezeu. El, Dumnezeu, împărățește în cer cu slava Sa, jos pe pământ cu harul Său și în iad cu dreptatea Sa. Acest fiu al Împăratului Ceresc este cuvântul Tatălui, Iisus Hristos, care s-a unit cu natura omenească, întrupându-se din Fecioara Maria. El s-a unit apoi cu biserica sa și cu fiecare suflet credincios în parte, printr-o însoțire duhovnicească, care începe prin credință, se întărește prin dragoste și se perfecționează prin fapte bune. Tatăl cere cheamă pe toți oamenii la nunta Fiului Său, la acest ospăț, la Sfânta Biserică. Se găsește la aici, în Sfânta Biserică, tot ce poate fi mai folositor pentru suflet pe pământ. Învățături sfinte, harul sfintelor taine, mai cu seamă Sfânta Împărtășanie, care e însuși trupul, și sângele Lui Iisus Hristos. Propovăduiri, îndemnuri și exemple nenumărate ale Sfinților din Vechiul și Noul Testament. virtuțile ale apostolilor, luptele mucenicilor, curăția fecioarelor, sudorile și lacrimile puznicilor și toate virtuțile și podoabele Sfinților. Acestea le găsim toate aici, în casa Tatălui Ceresc, la nunta Fiului Său. Împăratul Dumnezeu a trimis slujile sale să cheme poporul la nuntă. Cei trimiși întâi au fost prorocii de la Adam, care au chemat mai întâi poporul evreiesc. A doua oară a trimis Dumnezeu alte slugi, pe Ioan Botezătorul, pe Sfinții Apostolii să-i invite la nuntă, să primească învățătura pentru mântuirea sufletului. Dar iudeii mai toți au fost neascultători, ocupați cu interesele lor materiale, cu plăcerile și desfrânările și n-au ținut seama de chemarea împăratului și n-au voie să vină la nuntă. Foarte puțini au venit la nunta împăratului, adică au intrat în această veselie dumnezeiască a dreptei credințe creștinești. Ceilalți n-aveau decât un singur scop pe pământ, să îngrămădească averi, să adune comori, să se îmbogățească cât mai mult aici pe pământ. Și n-au vrut să vină la nuntă, ba din contră, au făcut și mai rău, căci au pus mâna pe cei trimiși ca să-i cheme, i-au bat jocorit și i-au omorât, spune Sfânta Carte. Aceștia care au făcut aceste nelegiuiri au fost șefii națiunii evreiești, arhierei și pariseii, cărturarii Ana și Caiafa din preună cu Irod. Ei au dat morții pe Ioan Bătezătorul, pe Domnul Hristos, Fiul lui Dumnezeu, pe Sfinții Apostoli aruncându-i în temniță, pe Iacov și pe Ștefan i-au omorât. Și neîncetat au urmărit pe toți ucenicii și trimiși împăratului Dumnezeu. Iar împăratul, auzind acestea, s-a mâniat, și trimițând doștile sale, a pierdut pe ucigașia aceea. Și cetatea lor o arse cu foc. Într-adevăr, aceste cuvinte de prorocie ale Mântuitorului s-au împlinit în tocmai că și peste 40 de ani au venit romanii comandați de Vespasian și titul, sau mai bine zis, sub comanda împăratului ceresc, Dumnezeu, pentru că El a binevoit să se întâmple așa, au distrus aceștia o mare parte din evrei, cetatea a fost arsă cu foc. Ierusalimul sfânt distrus și n-a rămas piatră pe piatră. Așa cum spusese Domnul când plângea privindul de sus din muntele măslinilor, și zicea, Ierusalime, Ierusalime, tu care ucizi pe profeți și omori cu pietre pe cei trimiși la tine, de câte ori am vrut să adun pe fiii tăi, în ce chip adună găina pui sub aripi și n-ați vrut. Iată, se lasă vo casa voastră pustie. Și așa a fost că de câte ori n-au vrut evreii să se refacă și n-au putut. Văzând împăratul că cei poftiți la nuntă n-au fost vrednici să vină, căci n-au venit, au zis lugile sale: mergeți deci la răspântiile drumurilor și pe câți veți găsi chemații la nuntă. Servitorii săi, adică apostolii, au mers la răspântiile drumurilor, adică în tot pământul ca să cheme și să propovăduiască Evanghelia la toate popoarele. căși popoarele păgâne care erau atunci erau la răspântiile drumurilor, adică aveau religii deosebite cu diferite răspântii, fără adevărul credinței creștinești umblau în căile înșelăciunii și aveau garduri sau legi și fără să le folosească ceva pentru mântuirea sufletului. Atunci servitorii au strigat pe toți câți i-au găsit, răi și buni, și s-au umplut casa anunții de oascăți. Și de atunci și până astăzi, slujile lui Dumnezeu cheamă mereu la nunta fiului său, ca să se veselească în Biserica Lui Hristos, Mântuitorul Lui. Și iată că astfel Biserica Lui Hristos, casa de nunta Împăratului Dumnezeu, s-a umplut și cu oameni buni și credincioși, și cu oameni nedrept și păcătoși. Și mai departe ne spune pilda că a intrat Împăratul ca să vadă pe cei ce ședeau. Pe când privea împăratul oaspeții, a văzut acolo un om care nu era îmbrăcat în haină de nuntă. Când l-a văzut, i-a zis, prietene, cum ai intrat aici fără haină de nuntă? El însă a tăcut. Să vedem acum care este haina de nuntă cu care vrea Dumnezeu să fim îmbrăcați. Și când venim la Sfânta Biserică trebuie să fim îmbrăcați cu ea ca să luăm parte la Sfânta Jerfa Leturgiei. și când vom pleca din lumea aceasta și ne vom prezenta în fața dreptului judecător. Mulți cred că dacă vin la Sfânta Biserică poate veni oricând și oricum. Să știți că și deavolul vine la Biserică. Și credința are și diavolul, dar în zadar, căci iadul îi așteaptă. Adevărul este acesta, căci după cum ne spune Domnul Hristos și Sfinții Apostoli, trebuie să fim deosebiți de cei ce merg în locurile blestemate, unde se hulește numele lui Dumnezeu. Sfântul Apostol Pavel ne spune ca să ne îmbrăcăm ca niște aleși ai lui Dumnezeu, Sfinți și iubiți, într milostivirile, îndurărilor, în bunătate și zmerenie, în blândețe, în îndelungă răbdare. Iar în altă parte zice, împodobiți-vă cu zmerenia, deci celelalte virtuți sunt îmbrăcăminte pentru creștinul adevărat, iar zmerenia este ca o podoabă pe deasupra. În tocmai cum sunt decorațiile pentru ofițeri și medalioanele, crucile cu lănțișoarele de aur pentru arherei și celelalte podoabe pentru oamenii de rând, cu care se împodobesc pe deasupra. Acestea toate pentru îmbrăcămintea și împodobirea sufletului. Iar pentru podoba cea trupească, fiindcă și trupul trebuie să-l împodobim ca să poată lua parte la această nuntă dumnezeiască, la Sfânta Leturgie din Biserică. Trebuie să-l îmbrăcăm cu hainele cele mai curate, după ce a fost și el spălat și curățit cu apă. Să fie cât mai cuvincios împodobit, mai ales partea femeiască, să nu vină îmbrăcate ca la teatru, cu capul descoperit și mascate. Cele care nu sunt cununate la biserică cu preot, n-au voie să vină la biserică până când nu se cunună religios. Căci acestora nu le sunt primite nici rugăciunile și nici faptele care le fac bune. Și se o cu păcate îndoite dacă vin. Și când venim aici în casa împăratului la nunta Fiului Său, să stăm cu frică și cu multă zmerenie, să nu zmintim pe alții, să nu glumim, să nu vorbim vorbe de șarte. Și din contră cu zmerenie să deschidem gura ca vameșul și să zicem și noi, Dumnezeule Milosti, mi mie păcătosul să slăvim pe Dumnezeu și să-L rugăm să ne ierte păcatele noastre, căci acesta este scopul venirii la biserică. Dar mai înainte de acestea, omul care merge la biserică trebuie să aibă haina botezului, adică să fie botezat în numele Sfintei Trăini. Și într-adevăr, noi cu toții am fost botezați când am fost copii. Și ni s-a dat în chip nevăzut haina alba botezului și înger luminat de pază. Dar cu timpul, această haină botezului, cu toții am murdărit-o, am pătat-o. Cu fel de fel de păcate, unele mai mari, altele mai mici, unii chiar a zdrențuit-o, decurg zdrențele de pe ea, iar alții au fost înșelați. Și au vândut-o sau li s-au furat prin înșelăciune. Haina botezului, toți am murdărit-o cât de puțin. Dar cei ce au haina botezului zdrențuită sunt cei care se află sub păcate de moarte. Adică cei necununați, cum v-am spus, cei care trăiesc în desfrânări, cei care se încred în mândria lor, și toți cei ce fac cele șapte păcate de moarte, precum și păcatele strigătoare la cer, nedreptățile, asufrirea săracilor, văduvelor și orfanilor, și uciderea pruncilor, tot păcat mare de moarte. Iar cei care au fost înșelați și și-au vândut haina de nuntă, haina votezului curată, sunt cei care s-au lepădat de biserică, de sfintele taine și s-au trecut la secte. S-au făcut adventiști, baptiști, inocentiști, tremurători, secerători, o mulțime de secte care au împânzit pământul și cheamă pe creștinii care vin la biserică să meargă, să intre în legea lor. Aceștia, vai de ei sărmani! De aceea zice la Apocalipsă, fericiți cei ce spală hainele ca să aibă drept la pomul vieții și să intre pe porți în cetate. Afară de cetatea aceasta, care este Ierusalimul Ceresc, sunt câinii, vrăjitorii, desfrânații, ucigașii, închinătorii la idoli și toți cei ce lucrează și iubesc minciuna. Câinii, nu e vorba de câine ăștia după stradă, de... e vorba de oameni cu inimă rea, cu inimă de animal, de fiară, care nu au milă în sufletul lor. Dar să vedem cu ce se poate spăla haina sufletului căci în niciun caz nu se spală cu apă și săpun sau alte chimicale. Creștinii mai cunoscători care au citit mai mult știu că numai prin spintele taine. Și aceste sfinte taine care sunt puse special pentru iertarea păcatelor sunt acestea trei mai principale. Spovedania, maslu și împărtășania. Cam așa trebuie să urmeze una după alta. De aceea creștinul să caute cu toată seriozitatea să-și mărturisească păcatele la duhovnic, să nu caute nici de cum să nu spună păcatele, oricât ar fi ele de grele, oricât ar suna de urât la urechea duhovnicului, sau de teamă că duhovnicul ar opri la împărtășanii. Deci dacă duhovnicul nu aude toate păcatele, se păgubește pe sine omul acela și nu poate fi curățit. Preotul, neștiind păcatele lui, îl dezleagă și îl împărtășește cu nevrednicie, din care cauză se va osândi și în lumea aceasta și dincolo. Niciun creștin să nu se eschiveze de a se spovede, nici în stit, curat și drept, mai ales păcatele cele grele. Cei care au trăit necununați și niciodată n-au spus la taina spovedaniei, cât timp au trăit lunați, cât sprunci au avărtați, să caute cât mai grabnic să se spovedească. Din aceste păcate grele, Stau în calea rugăciunilor și împiedică rugăciunile de a ajunge la Dumnezeu. De aceea nu sunt rugăciunile primite, și umblă unele pe la nouă și la 99 de biserici. Apoi se până la vrăji zicând că a fost și pe la biserică și nu s-au folosit cu nimic. Mai întâi să-și spele păcatele, să se spele de păcate, să spele sufletul canonul pe care îl dă preotul, metanii, milostenii și orice faptă bună, acestea au puterea de a spăla haina sufletului. Iar prin taina Sfântului Maslu se pogoară darul Duhului Sfânt ca un balsam cu miros plăcut, să curățească ce a mai rămas din mirosul greu și împuțit al păcatului. Și apoi după pocăință, se îmbracă în haina luminii prin taina sfintei împărtășanii. Acest creștin care s-a văzut curățit de păcate are dreptul să ia parte la nunta fiului de împărat, unde vacina și se va veseli cu Dumnezeu și cu toți sfinții lui. Dar creștinii care trăiesc în nepăsare sau iau în derâdere Sfintele Taine și nu vor să se spovedească, trăiesc în lume fără haina cea curată a bătezului. Și dacă îi vor apuca moartea cu această haină murdară, vor fi scoși și aruncați în întunericul cel mai din apar. Așa era într-un oraș un creștin care se obișnuise să se roage numai de formă să meargă la biserică din obicei, să se spovedească că în bătaie de joc, că și spunea păcatele râzând, fără nicio căință, încât preotul într-o zi a fost nevoit să-l oprească și să stea de vorbă cu el, punându-i câteva întrebări. Tânărul nostru de-abia terminase liceul. Preotul îl întreabă, ce vrea să facă el mai departe? Vreau să termin o facultate, zise. Și apoi ce vrei să mai faci? Vreau să mă căsătoresc. După ce te căsătorești, ce vei face? Vreau să am un apartament bun, o mașină mică, cu care să mă plimb în toată țara. Să cunosc cât mai multe și să fiu cât mai fericit. Bine, atunci, zise preotul. Dar e sigur că vei ajunge să le ai pe toate acestea. Știi tu ce se va întâmpla până la urmă cu tine? Nu știu ce se va întâmpla, zise tânărul. Iată să-ți o spun eu, dragul meu. În primul rând să știi că s-ar putea ca să nu poți să-ți ajungi scopul. Că-și poți să te îmbolnăvești și nu mai poți să înveți sau poți învăța, dar printr-o căsătorie greșită îți vei da peste cap toată învățătura ta și toată agoniseala la pământească. Dar un lucru ți-l pot spune eu sigur, că dacă vei continua să trăiești așa nepregătit, nepăsător de mântuirea sufletului, și te va apuca moartea nespovedit cum trebuie, să știi că vei fi osândit și vei arde în iad. Iată ce va fi după aceea, după ce ți le-ai dobândit pe toate. Adică după ce ai ajuns toate scopurile. De aceasta să fii sigur. Și dacă ai putut să-ți bași joc de mine, crezând că mă înșel prin spovedanie falsă, pe Dumnezeu nu-L poți înșela, de aceea îți dau un canon. Du-te acasă și în fiecare seară, timp de o săptămână, să zici așa. Într-o zi va veni timpul și voi muri, dar nu-mi pasă. După moarte voi fi judecat, dar nu-mi pasă. După judecată voi fi osândit, dar nu-mi pasă. Chiar de voi arde în focul veșnic al iadului, nu-mi pasă. Tânărul nostru s-a dus acasă și a început să facă canonul pe care îl a dat preotul. Adică voi muri și nu-mi pasă, voi fi judecat și nu-mi pasă de nimic, voi fi osândit și nu-mi pasă de nimic. Dar preotul făcea rugăciuni pentru sufletul lui rătăcit. Și canonul lui pe care îl dăduse împreună cu rugăciunile care le făcea către Dumnezeu pentru acest nenorocit tânăr să milostivi Dumnezeu și într-o noapte trimise un sfânt înger în vis să ia sufletul să-l ducă pe la iad. Acolo, mergând el înspre locul acela de la distanță când vede flăcările iadului, Tânărul întreabă pe înger, unde îl duce? Îngerul îi spune că îl duce să se osândească în iad, acolo în flăcări. Iar el zice, dar pentru care păcate? Pentru păcatul nepăsării. N-ai zis tu că nu spasă nici de focul iadului? Să vezi și tu dacă există sau nu. Deodată a ajuns în fața cuptorului de foc și niște demoni l-au luat în furci, aruncându-l în văpăi. Îngerul sta de față să vadă, mai poate zice că nu-i pasă. Dar tânărul nostru striga în gura mare către înger ca să-l scape și să-l scoată de acolo, și toată viața lui, oricât ar mai trăi de mult, nu va mai zice că nu-i pasă se va îndrepta prin pocăință, spovedindu-se cu lacrimi și cu cutrem. Trezindu-se tânărul din înfricoșatul vis, s-a dus în grabă mare la Părintele Duhovnic, s-a spovedit tremurând cu șiroaie de lacrimi, de toate păcatele pe care le făcuse și s-a îndreptat, ducând o viață sfântă, și sta numai cu gândul la grozăviile pe care le simțise și le văzuse sufletul lui. De aceea, frați creștini, să umblăm cu frică și cu cutremur ca să nu murdărim haina sau să nu ne ofure cineva, ori să o pierdem prin nepăsarea noastră. Căci cum am spus la început, haina aceasta de nuntă, haina botezului, o murdărim sau o putem pierde. Ne aducem aminte din Sfânta Scriptură că mulți au fost care au pierdut această haină ca să ne slujească nouă de pildă, de mărturie. Și Iuda a fost lângă Domnul Hristos și l-a urmat vreo trei ani și jumătate și într-o noapte s-a îmbătat și a vândut pe Domnul Slavei pe 30 de arginți pe stăpânul lui, iar acum se află în brațele satanii din fundul iadului. Și arhierei, preoții și cărturarii Vechiului Testament veneau la biserică, aduceau daruri și jerfe, făceau și ei multe fapte bune, dar n-au fost curați la sufletul lor și până la urmă au pierdut tot. Și acum se chinuiesc în iad, împreună cu toți păcătoșii, că n-au primit sfatul să vină la nunta împăratului ceresc și n-au voie să se supună fiului său. Ba, și demonii iadului au fost și ei îngeri, au trăit în fericire cerească lângă Dumnezeu, dar pentru că s-au mândrit, și au ascultat de Tatăl minciunii, de Lucifer, au pierdut fericirea și frumusețea și din luminați erau, au ajuns cei mai întunecați și spurcați și urâți demoni. Iar la urmă vor fi judecați și osândiți iadului împreună cu toți păcătoșii care au ascultat de ei. Mulți creștini care au devenit sfinți prin viața lor, dar pentru o mică nepăsare și neatenție și-au risipit într-o clipă toată agoniseala de o viață întreagă. De aceea să tremurăm și să fim atenți că-și deavolul nu se sperie că am început bine credința, fiindcă el tot nădășduiește să o sfârșim prost, să ne prindă în ghearele lui și tocmai, prin două lucruri care ni se par așa de mici și ușoare, dar sunt atât de grele și atât de periculoase arme ale lui: plăcerile și nepăsarea. Ne încetase luptă diavolul să ne strice hotărârea luată de a urma cum trebuie Sfintele Porunce ale lui Dumnezeu. Mai departe zice Sfânta Evanghelie de astăzi, că a zis împăratul către slugile sale, ca pe cel ticălos care a intrat fără de haină de nuntă în casa veseliei, să-l lege de picioare și de mâini și să-l arunce în cu cel mai din afară, acolo va fi plângerea și scrâșnirea dinților. Prin cu cel mai din afară, Domnul Hristos ne arată afară, adică departe de Dumnezeu, este întunericul cel veșnic. Acolo este numai durere și plângeri nemângâiate, jalnică tânguire și scrâșnirea dinților. Acesta este iadul unde se chinuiesc cei ce mor în necredință, fără fapte bune și fără pregătire bisericească. În acest loc a fost aruncat și o osândit, cel fără de haina de nuntă. Cine poate spune prin cuvinte tânguirea și părerea de rău a unui astfel de suflet, mai ales când își aduce aminte că și el a fost chemat pentru că era credincios și mai mergea și el pe la biserică și mai cânta și el cu câte cineva în biserică. A fost totuși osândit pentru că nu avea faptele cele bune care îmi sufletul celui credincios. Așa se vor tângui mulți credincioși la ziua judecății care au ascultat chemarea, au venit la biserică, au urmat unii poate ani de zile pe la biserică și și-au pierdut credința nemai făcând fapte bune tocmai acum când e gata să vină mirele pe norii cerului, să înceapă nunta, dar ce nuntă, să ținem seama că știți când s-au botezat, sunt chemați la nunta mielului, la nunta fiului de împărat, la Isus Hristos. Dar numai aceia sunt aleși care se împodobesc cu haina de nuntă, cu faptele cele bune, cu sfințenia din biserică și cu pădoaba cea aleasă de Dumnezeu, care este smerenie. De aceea trebuie să ne temem de Dumnezeu și să facem ce i plăcut lui, căci mulți din cei ce vin la biserică se vor osând din iad și mulți din cei care se împărtășesc cu nevrednicie, se osândesc și aici în lumea aceasta, că vin peste ei mari nenorociri și unii cad pradă morții, iar alții vor fi legați de mâini și picioare la ziua judecății de apoi și aruncați, cum zice Domnul, în întunericul cel mai din afară în chinurile iadului. În această sfântă evanghelie de astăzi, Domnul Hristos ne amintește de chinurile iadului. Multă lume nu se poate împăca cu ideea aceasta și chiar nu crede că ar exista acest loc de pedeapsă pentru sufletele necredincioase, nepregătite. Acești necredincioși care tăgăduiesc iadul se poate asemăna cu hoții care nu cred că există închisori și judecătorii. Așa era odată un tâlhar, care fiind amenințat cu judecata și cu închisoarea, în mândria lui zicea, nu există judecătorie, nu există închisoare. n bine să sfârșească vorba și cineva îl bătu pe umăr. În numele legii ești arestat. A fost luat și dus într-o temniță neagră și înturecată, ca să-și spășească crimele și hoțiile. Așa va veni o zi, cum a venit peste mulți necredincioși, care au murit fără de vreme din accidente. Va veni o zi când vor fi aceștia împinși în prăpastia iadului, că și n-au crezut niciodată în Dumnezeu și în existența iadului. Și cu încăpățânare au ținut-o ca ei atunci vor fi siliti să recunoască, dar va fi prea târziu căci nu le va mai folosi la nimic când vor ajunge acolo la chinurile veșnice. Necredinciosul care tăgăduiește iadul se mai aseamănă cu pasărea aceea mare din Africa numită struț. Această pasăre, când o urmăresc vânătorii, își bagă repede capul în nisip și stă nemișcată, crezându-se ea la adăpost de orice primejdie, pentru că nu mai vede niciun dușman, Dar în curând se vede străpunsă de suliță și apucată de vânători. Așa și cu oamenii aceștia necredincioși care nu cred că există iar și chinurile veșnice își bagă capul în treburile pământești, își bate capul cu fel de fel de socotel și probleme ale vieții acesteia trecătoare și uită că mai moare, uită că îl urmărește moartea și vânătorul cel negru care este diavolul. Și așa, într-o bună zi, se află prins în ghearele lor și apoi dus în temnițele cele înfricoșate ale iadului, cu o mulțime de păcate și fapte rele pe care le-a făcut în viață fără de frică. De aceea, creștini, dați un semnal de strigare pentru toți acești nepăsători, aceștia dormiți și încremeniți în somnul păcatelor. Poate se va mai trezi vreunul. Și vor scăpa și ei de cu cel mai din afară, de plângerea și de scrâșnirea dinților. Dumnezeule veșnic și împărate, a toată făptura, dă-ne minte înțeleaptă ca să știm cum să ne împodobim mai bine haina cea de nuntă, ca atunci când vom veni la nunta Fiului Tău să fim împodobiți cât mai frumos, ca să putem să ne veselim și noi cu Tine, Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt și cu toți Sfinții în vecii vecilor. Amin. Să